«Я від нього листа одвіз до єпископів Оломуцького та Вроцлавського, а в тих листах написано, що коли я привезу твою відмову, то вони тебе проклянуть». Данила схопився з крісла по у кара золотих очах спалахнув вогонь, так знайомий Андрієві і Любосвітові. Вони, мому волі, підсунулися до Данила. «Утишити треба, а то ще вдарить папського посла», – подумав Андрій. Данила відмахнувся від них і звернувся до чинця. «Скажи, щоб єпископи виконували наказ папи. Скажи їм, що руські не визнають того прокляття. Нехай проклинає своїх, а до нас не лізе. А де слово вашого папи? Він же присягався, що допоможе мені супроти татар. А де це поміч?» Не обдурить мене ваш папа, золото на тій короні, яку він мені послав, не засліпило очей моїх. Так і передай папі, не було і немає ніякого короля Данила, і я не холоп, папі. Він рвучко обернувся і зник за завісою вічного входу. Чернець позадкував до дверей, уклоняючись. Прийом папського посла закінчився. Притишли татари. Бурундай, який заступив куремсу, відійшов до Дніпра, завдавши виха польським і городам. Як шкодливий собака, вкусив назад. Відчули ще більше поляки, що треба гуртуватися з руськими. Тому й погодився Болислав Краківський з Даниловою думкою, про Ні на крок не віддалявся від батька лев. Пліч о плічі з ним їхав, кожну мить готовий руками підтримати. А Данило мовчки сидів у сідлі, пустивши по води. Братові шварної лев сказав, щоб з лівого боку тримався. Батько кашляв, хапаючись за груди, і тоді його шолом раз у раз склонився до гриви. Лев просив батька не їхати в далеку дорогу. Але Данила й слухати не хотів. З холма виїздили, у візок не сів. Глянув на Лева, ти що мовиш? Нехай баби у візку їздять. Лев поглядав на батька. Силкується Данила міцно в стременах ноги тримати та хилиться наперед, руками спирається на сідбо. Розуміє Лев, німий погляд, шварнів і звертається до батька. Ще далеко їхати, на візок тебе візьмемо. Мовчить Данило, як же він погодиться, коли вся дружина дивиться. Скажуть, вже на коні сидіти не вміє, старий князь. А це для воїна найгірша ганьба. Шварно підскочив з боку до Лева. Не скаже сам батько, не попросить, а сидіти на коні йому важко. Лев подав знак рукою дружинникові. Тоже знав і помчав назад. З балки на пагорок шлях йде. Тут зупинилися. Візок виїхав наперед, лев зліз з коня і підійшов до батька. Не дивиться на нього Данила, ніби дрімає. Відпочити треба тобі, ще, поче лев і бере батька за руку. Зліз з коня. Данила кинув поводи і не піднімаючи голови почав злазити. Та коли б шварно не підхопив його, упав би на дорогу. Тільки промовив їхати і підтримуваний синами, Слухняно поліз на візок. Атемшти з холма приготували для нього м'яку постіль. Шкур звіриних накидали. Княжі-ковачі довго візок робили. Двірський лайв, що кволо повертаються, а вони влаштували так, щоб і сидіти можна було, і лягти, як у ліжку. Уперше Данило їхав перед військом не на коні, а вдома не хотів лишатися. Якщо вже умовився з Болеславом, треба їхати. Колеса візка стрибали по замерзлій дорозі, візок гайдало. Та все ж краще тут лежати, ніж у сідлі сидіти. Данило простягнув і полегшило. Зняв шолом, на голові лишився хутряний підшоломник, схилився на подушки. На самого себе був сердитий, клята хвороба, у родях так душить, немов ковачі в ваглянку стискують, та й ще очі, неначе хто піску насипав, тільки відпочивав уві сні, але й сон приходив ненадовго. Данила потягнувся, розстебнув застібки на кафтані, тепер шию її можна повернути, мов копієн, в то мозок колупає. Думка невгомовна стукає, «Невже до коня більше не сяду? Без коня вже не воїн. А от з татарами, що треба було б в бою зустрітись». Від князя Олександра знову вістка радісна. В Суздалі Ростові татар прогнали. У візку тепло розімлів Данило. Здається йому, що це не візока світлиця, і нахилилася над ним «Анна». А біля неї стоїть князь Мстислав. «Свідки вони!» – Ганна гукає. Але голос не її. Розплющує очі. дверцята та війська відчинені, і над ним усміхнені обличчя Лева і Василька. «Князю Данило!» – будить його Василько. «Уже в Тернаві ми!» Привітка «Тернава? Місто в Польщі, поблизу Кракова». «В Тернаві?» – озивається Данило і думає – як же так, адже хотів лише відпочити у візку, чому не розбудила раніше? Відпочив ти, відповідає Лев, допомагаючи встати. Сонце сліпить очі, Данило хутко закриває їх долонею. Сльози струмочками повзуть по щоках. Лев помічає батькову зніяковілість, дає йому шовкову хустку і шепоче на вухо. Князь Болеслав зараз прийде. Данила витирає очі і потроху розплющує їх. Йому важко дивитися. Білим сніговим килимом вкрита земля, і блиск цей ріже очі.